Egunon, bai ez, ez, ez auto hegalariak badirela, ez direla, eztabaida sutsua eta sentitua kudeatu zuten bineskatuek. Batak aldizkari batan ikusiak zituel auto hegalariak, interneten ere bai. Bertzeak aldiz, interneten zer nahi badela. Hetxiturik etxeratu zitzaigun alaba, lagunak ez baitzuen sinetxi auto hegalariik bazenik. Haranon gen internet lotura bat igorri zigun. Hori azarta. Fier Fier Francez telebista Nagusian semearen lantokiaz erreportaia emana Auto hegalarien ekoizpenaz hain zuzen ere. Autoak hegalka frantziaren fiertasuna hala hala eta nola ez ama gure txanta beraz seme ingeneriaren lanaz ere ezinago ez fier. Hara beraz. Auto hegalaririk bai badela. Gure kusiak disinatzen baitutu batzuk bederen. bedere. Biharamunean eztabaidak partida sake lantzuen guren eskatoak. Irri Zabala eramantzun ikastolarat. Alta kusiaz harro balin banaiz ere simikoa sentitu dut ene baitan. Ipar Euskal Herriko ikasle euskaldunen %3 hiruak baizik ezpaititu Ikasketak euskaraz egiten basotik landa. Eta usu gure kusia bezala, sekulan ez berritz itzultzeko. Kusia zoroitzeak eramanau zitkalasa idazle siuxsaren gara. Txori gorri liburu euskaratuan leitu ditut bere hitzak. Milesker Xavier monasterio itzulpen lan eder horrengatik. Liburu hortan Zitkalasak kontatzen digu nola Amerindiar askeak zurien atzaparretan gatibatuak bilakatu ziren. Zibilizatuak izateko, ikasteko, munduaz ikasteko. Hor, bere hitzetan kontatzen du burdinazko zaldi gainean, trenean beraz. Nola eramantzuten amaren beso beroetatik metalezko ohe bakartu batetarat. Hola deskribatzen du, zer bilakatu zen orduan. Harrezkero, ni hartzain batek gidatutako animalia txikia besterik ez nintzen. Pasaste buruan entzule, izanuntza!